З'ява його пресвященства стала останньою краплею, що приповнила чашу подивування. Особливо, якщо взяти до уваги, що Гембецький був добре відомий як непримиренний борець із єресю, і що він особисто спалив не один десяток чеклунів і відьом. Остаточно розгублені та розчавлені таким надміром подій, та приїжджих шафлярців вважали за краще до вечора сидіти по домівках. Щоб зібратися вже затемно біля підніжжя Кривання, де було призначено двобій. Божий суд Про приїзд єпископа Гембицького абата Ян довідався від захеканого хлопчика, який вбіг у хату. Хлопець довго намагався вимовити незнайоме слово «провінціал», почути від дивного Ксьонза, який сидів у хареті і був одягнений у фіолетовий одяг. Потім згадав, що ченці називали Ксьонза його «перебелебністю». Нарешті пригадав прізвище «Генбицький». І настоятель Івонич зрозумів, про кого мовиться. Новина ця аж ніяк не втішала абата. А проте він поквапився на зустріч Його Преосвященству, аби шанувати достойного перелата і допомогти князю церкви облаштуватися. Єпископ був вічливий і тихий, але від Яна це не могло обдурити. Недаремно Його Преосвященство з'явився в шафляри, ох, недаремно чи не по його настоятеля душу. З'ясувати цей світ було негайно, і тому Ян, порадивши єпископу зупинитися заможного шуфлярця Станіслава Знавальського, чий будинок помітно виділявся на тлі інших помешкань, майже відразу ж запросив його при священство в хату Самоїла відпочити з дороги, а заодно, якщо треба й погуманіти, поки меткі чинці розпрягали коней, тягали в будинок поклажу, а в трохи наляканий хазяїн спішно розпоряджався годувати покої та вечерю для високого гостя. Єпископ нічого не мав проти. Марта з Михалом правильно витломочили коротким братів погляд і поквапилися кудись, і відвести Терезу. Наймолодша сестра кмітлива в таких ситуаціях трохи повільніше. А стара мати, натомившись за день, дрімала на печі, і було її нечутно і не видно. Отож, духовні пастирі залишилися практично сам на сам. Який час обидва мовчали. «Дивні речі люди, – розповідають, – заговорив нарешті єпископ, – і провів по голеному підборіддю пещиною рукою з коштовними каблучками. Волося дибки стає. От, приміром, днями паховки князя Лентовського криком кричали, наче неподалік до вашого тинця отче настоятелю на млині якогось сокири, відомого ворожія, «Прости, Господи!» – єпископ перехрестився. Такі неподобства богопротивні діялися, що й говорити не хочеться. Мертві з могили вставали, як у день Господнього гніву, і живих до себе тягли. Може, звісно, брешуть паховки, та тільки багато чого в їхніх казках збігається з тим, що мені і так відомо. Без шаклонства, без підступу ворога, роду людського, думаю, тут ніяк не обійшлось. Ну, про млин то я давно чув, ніби нечисто там. Ось по дорозі сюди і завернули. І що, ваше Преосвященство, не втримався зблідлий аббат Ян? Та нічого особливого. Стенув вузькими плечима Гембицький, від якого не сховалася несподівана батова блідість, із складки його фіолетової мантії плавно гоїднулися.